Belauntzia, poliki-poliki, zeru ertzaren zerrikitu batetik sartu, eta ertzik abeko urdinta sumugaga murgiltzen da. Uda luzatu egiten da, eta denborak, are bidibila ematen du. Uretan utzi dugun, ispiluak bezala. Patxi, ezkiaga. bat dut zinezak hene azkena buena... Eketz buruan martxan jartzeko brezte? Jarri egin behar Ez da azte buru hontako eh, baina demagun larun batean eurie egiteko probabilitatea euneko berrogita marrekoa dela eta demagun igantean euria egiteko probabilitatea euneko berrogita marrekoa dela zein izango da azte buruan eurie egiteko probabilitatea? Atzo debiatxebiko ikaslei planteatua, atzo bigarren batxirroko ikaslei planteatua, eta denek erantzun bera, eta oker. Jaure, josuk, josuk asmatu zen. Ausartzen zara kontuak unai bastarrikari utzeko dizkiogu. <laughs> Ausartuko naiz. Larun batean neuri egiteko probeltatea euneko berrogita marrekoa. Igandean neuri egiteko probeltatea euneko berrogita marrekoa ze probabilitate dagoazte huruan eurie egitekoa da, Zubai azkarabada espadare aterkia zabaldu Bota! <gülüyor> Eguneko berroa itamarrekoa esango nuke De behatxebiko ikasleek hori esantzuten Bigarren batxilko ikaslek hori esantzuten Beraz ekaitzen erantzuna Okerra da Kaixo eta onge torri Itakarra Ititzaen ahots jose ekaitz eta irdatigoikotxe teklatsoen mailean Mari. Poste... Gaur bete-betteean euriari helduko diona unai baztarrika Argitaratu duen lehen poesia liburaren berri ematera datorrelako irratira ezin bestean. Adeli. Blas de Otero nazio arteko seigarren poesia lehiak eta irabazi eta erein argitaletxearekin argitaratu duena. Da, Baina aurretik kuku egin behar dugu zumarra galdera, antxezai izango dugulako Andoni Salamero. Zain izango dugulako Andoni Andoni perurekin eta otxoarekin eta Urrutirago joateko indarra eta gogo ere badaukagu Madorriaagoaz Antxe dago, itzzider garmendia Ezkaratzetik solasen arituko zaigon laguna. Begira begira, asteburuko uritan? Ipurtargiak argitan. En iluzioreba saioaren bukaeramale. Ahoz. Enzo Leonon it aterkiarekin eta aterkirikabe hauexe itaka da egunon. Urtezari juntzean Eta bibiok zaturraranen er. Etzen urtezara baina bai juntzea Goizaldeko juntze belztu oietako bat Etzen zaturraran gondartza Gituak haizainu behitalka Mendia zen eta urrute chamarrekoa. An diktador Jose Bizkarren motxila hartu eta barruan hitza gordeta. Eunon? Begunon bai. galtzeko bildurri gabe. Bai. Argibila. Bai, bai, galtzeko bildurri gabe eta hoize, ez? E... Ipurta argi egin batera, argi bila bai. No, gaurko itza zuaitz bati ez, gaurko irudi bati lotua. De, me no hai, Gaurkoan e, irudiaren bila eta irudia biziz, e, irudia zapalduz eta irudia dastatuz, e, antxe izan ginen, ez, poset gainean, piriniotan, e, poset edo jardan, <coughs> jardana gaina ez. Ia-ia, Pirineatako zerunmuga da bera, irumilia da irurrogeita amabos metroekin, bigarren altuera hartzen duena anetoren ondoren. E, bereko kapena hor Hueskan, Hueskako iparraldean, eta lur lurre ere muetatikan e, gertu. E, poset e, Madaleta Parke Naturalen Barne, eta bertara iristeko ba hortze ez e, eriste herria izango degu herri gertuen eh baina ez rutira gabe 31 kilometrotara eta hortikan abiatzen gera ba halako bai mendigain zehar, alako aparcale ku batetaraino ez Hane autoak eta utzi eta bueno, bertatik ere eristetik ere egin daiteke. Eh? Beste ordute da erdiko ibili iibilide bat izango dugu, eta iristengia Angel Horuseko refugiora edo aterpera ez, angaua pasatu gen eta aurreko igandean urriak em meretzen, utzi genizkion noin arrastuak bere zoru gainean ez, aterpetik hiru ordu eskasetan, eta parteko zailtasuna gabean e, izan ginen hiruro e, Luis ezu iati eta nineu bezarka batez elkar egin da ingurueta ederraz gozatuz ez bertatik ba, hortxe anetobera. E, baita ere perdido eta cilindro eta perdi eta, bueno, hainbat, eta hainbat, eta hainbat e, mendigain e, pirineotakoak, ez. Gainian eta indar berritzeko asmoz, e, frutarekin batera, ba, orgorringo turroiai e, eldu genion, ba, ba, bueno, ba, lastagai e, modura, ez esperientzie oso ederra, nik ez dakit gure buruetan e, poseten nun noiz eta nola kokatzen dan, baino ez hainaspaldian eh hemen e, azalduta gaude, ez, e, Pirineoak egiten ari gerala, anazi ginen lenguan gogoratzen gendu, oraindalla zenbat izango dirati 10 bat urte horrela, e, Zerak, antjoniokin edo, ez? Antjoniokin... Antjoniokin e... hain dela daubat urte edo. Yes, bai, idoi, idoia eta bere aitarekin, eh, txikirekin, hanin eh, izan ginen, bai. Eta hain dela daubat urte, bai, e, antjoniokin, hor hiru errege maia eta petretxe maia, ta, bai, hor e, inguruek ezagutuz e, izan ginen. Eta arezkero, ba urte, baiaraz baiara, haigia, ez, pirineoak ezagutzen. Eta horrela Zure Pirinetako urriko irudi freskoari lotuta hitza? Bai hortzaenttzen izan naiz. Egu sentia edo ipurarrigia ez, eta orintza azalduko du egun sentia babono e, ilunpetan atera ginelakodogo izeko zazpiretan e, E, lehena ipatutako angeloruzeko refugiotik. Eta e, abitu eta atzera egin, eta, bueno, bai, refugian berroita mar izango ginen, e, loa, loa hartuz, loa egin eta atzera begiratu eta, bai, hilara jo oso, ederra, ez, ipurtargiak ematen zeituzti, ipurtargiak, ipurdian argia, eamateaz... E, eman e, partez ba, ba bueno, kopetan ez frontala, frontala eandako argiek ez bueno, egun sentia ere hor e, bizzi izan gen du e, ilunpetan abbititu ginen esan bezala eta e, zasti Piterdik aldera edo e, lehen argizpia kesomatzen e, hasi ginen, eta bai, alderatuz ba, ikusi, ba, behasainien oraintxe momentu honetan, behasain da gure inguruetan, ba, zortzirak aldera argitzen duela, oantxe biartik aldaketarekin e, bete bat e, aurreratuko da, Eta Han pirinniotan e, poset inguru horietan, ba, zazpiterditan e, e, bueno, lehenengo argizpiak ikusteko aukera izan gendunez. Egun sentia ba, eguzkiare e, egun argitzen azten hasten den e, une hori izanen da. eta beste deitura batzuk ere hartzen ditu argi azte, goizalde alba, Iparraldera jota, eta Iparraldean bertan ere argi, urratze, goiztiri, e, oiarite, eguna bar, bizkaian, eguantz, hartatxe, eta bukatzeko ez harturratze. Eta azten zitzaidan, eta bitxia delako argiaren begi ere bai ez. Eta Telefonaren besta aldean dagoen eskatoak gero esango dit, zaldi bin nola esaten dioten, egun sentiari. Egun senti? Pirineotako irudi freskoari lotutekarri degunitza? Egun Udako barri Egun sentiko ipurtargiek argitan Benarra zago Zenautzaruan Ipurdian argia dela mana, ipurtargia Kopetean argia dela mana Kopetargia izango Va. da, hulak ez Zure azan Ez asko Ez horregatik <risa> Nire bihotzan dardaraz Uretatik katera Aizehak jotzen zuen Ta ostoak erortzen Herri bakarti aretan Gabuak luzean Ezkaratetik behasingo erreka jatetxeak babestutako tartea Otordu eta mokaduri goxuenak behasingo erreka jatetxean igartza jauregiaren parean ibilegan Sabalako kalia pasaden mendebateko tabernan Saldivino lasatentzaio egun sentiari <laughs> senti, da. Non, Madrien, berrika, si zailan, egun sentitzen hola, euna pareja. Pena eta trenak. Eta Madriden aitzherikasi <laughs> <laughs> aldizu Madriden hola esaten zaion egun sentitadi. Oinarte, emola bestik ez uta ditu. Egun sentitu nola izango bien. Ada todo estaba dovas. <laughs> Aitziber Garmendiak Kaixo ta ondetorritakara. E, Ta eskerrik asko hotse telefonoan bestalde nagatik. Hementxe nahau. No. <risa> Aitziber lelengo aldin telefonoan bestalde jartzen dienai halaxeskatzen diegu aurkeztuko diguzu hiru bat hitzetan zure burue. Aitziberek nola aurkeztuko luke gutxi gora hiru bat hitzetan bere burue. Hiru bat hitzetan. Bueno, Aitziber eh hm e, um, Lesca Escaldón eta aktorea. Beraz e, Horrekin aurkeztuko ere buru profesionala, <laughs> eta pertssonaraen izertso bat bai.aren right? tritura nabar zen Eeta barre asko egiten dueak Egripar asko ititen duna, eta zor asko transmititzen dona. Azkeneko alde emen itxe irrratin izan zenen aurkeztu zen egune alerria kantua eta askotan goratzen naiz, e, zurekin eta askotan jartzen dut, e, zuri ikasitako antu hori. <gülüyor> bueno, Aitziberri proposatu benion ezkaratzetik aurtengo ziklorako e, zure burua hor taldean sartzeko moduan ikusten zuta, bain noski. Eta gaur ere badu zerbait guri kontatzeko. Urrutian dago, baina gertuan sentitzen dugu eta huiz edo aitziberrek guri kontatzeko. Aitziber botan nahi dezunean. Bueno, veiranik Madridik que eh, deitzen dizuet, eh, ba, bueno, zuek dizue, baina Madridik aina hisketan. Eh, kontu kurioso bat edo bitxi bat kontatzen dator. Eh, azkeneko astena etorri ginen la calma mágica antes de Eta harreskako hemen gaude. Egoin arte erderazko bertsiokin aitut gea, eh, nengo teatro eh, baile clamen, Centro Dramático Nacional Teatro bada, eta bueno, hoya eh, hitz handi baina bueno, bitxiena da, Lurrengo larun baten, E, Euskarazko bertxioa estrenatuko duela, hemen, Madrigen. Horri mehetzako, ba, bueno, egoera berezi bada eta sentzazio bereziak sortzen dizkit. Da guti honek, ba, bueno, erri etxeko plazetako irosotasunaz, eta antzeko gaien inguruan nausmarketa etxeko bidea mandit. Ta kontuatu naiz bitxia da, baina kontuatu nahiz, atzerri neonda ere etxeko izkuntza nahi nahi zengustitan etxean sentitzen naizela beti. Eta ala ere erri minaz sentzazio honi <laughs> ezin, ba, aur, aurrein edo ezin gainetik endu. Eskalatiko platzetan eroso sentitzen aiz hori egia da, eureke zautzen aute, eta nik ere zautzen ditut Askota Askotak, askontzak, ba, zalidiko aitziber naiz, baina hemen asuntua kanbia biten da. Hemen atxibela baska naiz, kasoik honenetan, eta la txikita del nombre raro beste zemaitetan. Eta zeu dertuko eta dute euskara zikusten duenenez, oitentzatenetze, e, zeraik guk transmititunai deon orienten dituko dute, ez dakite ikus legoa euskadu naiz dan, E, eta erdalduna izango da, euskaraz da, bueno, da azpiti tuluekin, erderazko azpiti tuluekin. Betz pentsatzen dut, e, bueno, behaien baita jartzen naiz, eta ez dakit zartxan ditugu duen beste hizkuntza baten e, emanaldi berdine ikustean, ber, beste bertxio bat ikustean. Eta, bueno, naitzako plaza berriak die, ikusle berriak die, eta zentzazio berriak die. Bueno, dena izango da berria, baina ez eta baina nire izkuntza zarreren zago. Aurratik hemen edilean, aiz Madrigen, oiegiaga da. Baina beti erderaz izan duda, eta diferentea da. Oainkoan erronka berri bati aurrein behar diot, gure hizkuntza Madriko Zentro Dramatiko Nazionaleko estenatokian paseatuko dut, eta horre kristana respetu ematen dit, hori e, hau ndia ganeretzako eta erantzuk izuna ndia. E, Antzitzelanak barealdi magikoa izena du, Alfredo Zanzo lehena da. Nik oainkoetan, baretasuna ondik ez ditzen estrenialdi aurrekoa esteontan, baina zeurunago eunabea magikoa izango dela. Ikusten duzukarrikan Euskaradoa korrikan Ena bilni bakarrikan Ikusten duzukarrikan Euskaradoa korrikan Madrien, Euskaraz Euskaraz kultu... Erdaldu nentzat eta euskaldunentzat inguratzen diren guztientzat. Barikan beru naiz negu gorita iritsi iritiko zaie, zerbaitez eta asko Tugorrik eztu gorrikan ez Barealdi magikoa Ur nobleko barrikan beru itzider zorterik onena, eta disfrutatu. Ez karrik asko, saiatuko naiz. Ondo, ondo, pasa, eta ez dakit gutxukora bera, datorren torren arte edo. Vale, despegatzen, despegatzen, despegatzen. Ondo, segi busion ondi, ondi, ondi bat. Zerdi, Entzuten duzu alboka Barealdi aldi magikoa, apuntatuta aukerari baldin baizu inguratu Antz ez dana Euskaraz, non eta Madurien Entzuten duzu alboka Durangon dela azoka Antzena izni ukondoka Entziklopediak erostan PINAKA ETA PLASOKA GUSHTETZEN SAIT LETARASO PA ER DALARI IJERA SHOKA AISKORA SUSEN GJA SHOTA PUR DUKODUT NIK SHOKA BINAKA ETA PLAZOKA GUSTATZEN ZAIT LETRAZOPA ERE DALARI IERASOKA Aizkorra zuzen jasota Apuretuko dut nik soka GAUZA XUME ETA EDER TASUNA Gauza, xinleetan da bare tasuna. Kafe bat ardo kopa bat, zurebegiaratzak bart, itssastan badaren kea bai maiitea. Kafe bat ardo kopa bat, zurebegiaratzak bart, itssastan badaren kea bai maitea. Itzordua bihar eguerdiko ordu batean Zumarragako zelaiariztiate aretoan dantzatzen da ematen denoroz astendak berdetzen... taula gainean Andoni Salamero eta Zumarragako musika banda da, protagonistak besteak beste Peru eta Otsoa Erdetzen, Andoni, salamero, kaixo eta onge torritakera. Kaixo, zemuz. Andoni, norkeztu maite ipuin bat entzutea? Bai, helaba. Bai, egia esan ipuin bat entzutea, ipuin bat ere kontatzea, ipuinaz gozatzea eta sentitzea, ipuina bizitzea. Horitana, norkeztu maite, egia esan, nik usten dute danok txikitzikitatik e, berori hartu degula edo pentsatzen dute toki gehienetan ala egin dela kaso urauso edo saba batengatik edo hize batengatik edo beti hola ezagitzeko pertsona sentibera bat eh izan duen batengatik ba horrelako plazerra es nerez ipuin bat eh, delako ko itsuen ate bat irekitzea eta ate horretatik abiatuz ba beste mundu batera sartzea. Eta pixka bat hor dago ba, gaztetxoek, hau txoek, ondo-ondotxo ulertzen duten e, irudimenaren mundu hori ez. Eta irudimena hienzat ba, oso gauza oikoa da, gauza da. Eta tamalez gero nera bean sartzen garenean eta guk ba, batakit gure beldurrak eta eta lotxak eta bestelakoak ja hartuz goazen inean hori dana, eta nik usten dut mundu zorra hori, mundu inuzente eta xamur hori ba, piskat, bueno, gero, pentsatzen dut azten garela, berreskuratzen Ez, horregatik usten dut maitasun hori ba, nola baitzere berreskuratzen zaiatzen garela ba, o gure ilo bekin, o gure semiala bekin, edo horrela Andoni taula gainean izango da, bihar, ipuña kontatzen, e, ez dan oski egongo inguruan izango ditu, Peru, Ochoa eta ipuñaren magia huzti inguruan izango du, baina horretaz gain baita zumarragako musika banda ere, nondik sortu da, Andoni, ideia, hitza e, ipuña, irudimena eta musika uztartzekoa. Bueno, egia esamar bada, e, mazti matzi izute, peru eri galdetu izanaz, e, egia... E, Bueno, musika bandan, e, balaukate oren ba, baita ere, zuzendari bat goza berriak egina ian da bilena ere, Luis orduña dena, eta, bueno, ba, bere kasuan, antza, bueno, e, bat zuten, e, bueno, bai, e, bandako musikariek, eta ere bai, ba, unmentzako ezer egiteko gogoa. Eta, ba, antza haiek ba, baita ere, zizioten, e, berori, Eta gero badago, ba, pro, e, programa bat egituten aiaak izana e, batzen denboraldia. Eta pixka bat e, da, e, berraukitze bat bezala, eh, bueno, herriko artisteekin edo herriko bentsat eh grin hori edo daukaten e, personekin, ez? Eta harremanetan jarri ziren, ba, adesbatzeki lehenengo, gero ere bai, ba, pizka bate jubilatuekin, musika ikastetchekoekin. Eta, bueno, ba, gauza izan zen, ba, bueno, ba, hemen kasunetan behar zuten, bueno, esatari bat edo, eta, bueno, ba, nitea zoruitu ziren, eta, bueno, ba, luiseke e, zera deitu du bat izka ba, bat, elkar ezagutzeko eta izka batez e, sola saldi bat izateko, eta hortik sortu zen ireia, eta, bueno, ba, learningko ba, magia ukitu hori magiaune hori azkenean ba, bueno, e, beti esan hori duguna ez bisura visualizatzen dego bete bat ideietan eh ja ikusiz goazen e, e, planin hori azkenean gauzatu zen ba, ezer ezertan ez eta zerre izango eta azkenean ba, horrelako proiektu bat Peru otxo eta tubidetu ba. <laughs> Nundik nora aukeratu ditu zu ipuina, edo nor jarrizkizu eskura edo... Ez, ez aile jarriz izkidat, mm. egia esan barba da. E, ba, bueno, usten dut berez ez daude asko-asko, e, bueno, ipuin idat, ipuin musikatuak edo ez, meintzat ez. Ba, dago besta bat ere bai, zantzenen, e, zea bat, e, nolabait ere, animadien iauteria ere bai, Baina, hauek, eh, papur bat, eh, beraiek, eh, alda, eta Luisek eh, aukeraturiko diko, tu bidetu hau, eh, pixka bat da, George eh, Kleintzenger, Kleintzenger, eh, den blako obra bat, eta bestea da, ba, eh, justu peru eta hotzua, ba, prokopie zen, zogei, eh, eh, eh, obra bat, ez? Eta, bueno, eh, bueno azken hau, bueno, peru tautzuarena, ba, bueno, nahiko eh, zei izan da, ez, eh, naiko bere zei izan da, ze, bueno, eh, nahiko zabalduba eh, joan mendeko nendeko eh, zeabat, obra bat eta bizkabat, bueno, ba, eh, komposatzaile, bueno, ospetsu baten eh, obra ere ez. Eta, bueno, tubi detu barena, inzuzen, e, edo, tubitu ba, esaten dugun hori, e, baita ere, ba, bueno, ba, naiko bereziaz, e, inorka aukerari badu, youtube e, sartzeko edo, ba, ikusten duzu, ba, bueno, ba, piskate, bueno, ba, Walt Disney e, marrazki dizidunak, eta ere, bai, oso politi, politi e, agartuta eta irudikatuta daukaterako. Andoni, aretoa unmez beteko da, zuek elduak ere gombidatu nahi dituzu, e? Eh? Bai, bai, bai, bai, Bueno, be, a ver, eta hemen eginda holako eh bat, e, banatu zeizkie, ba bueno, eh zea eta ere bai, eh aurreietare bai, bueno, banaketa egindadin zea desberdinetan, ez? E, hemen dauden e, eskola desberdinetan, Eta gero baita ere hain zuzen ba musika ikastetxean ere bai. Baina, karo, den dene, ba izin dute, joan, segura eski, zati, karo, betiko aizaten da, zozketat, askotan, egite hori, babakizu ezerdan, Askotan, ba, batik egopitzen zaio, e, zoz motxa eta beste dana, ebaluzia, eta orduan, ba, bueno, ba, askerean, bateko, kalteko eta beste ba, bueno, ba, ba posa ez. Baina, bueno, esaten dana, nik usten dute atechuak irekiz bagoaz eh ba, ez ez izan e, bueno izan da dilla ate irekitze bat eta aurrek bizi desatela momentu hori eta gero ba hortik aurreakok ba, bueno, ba, ikusten badute ba e, ideia era kargarria dala ba bueno, ez ba, beti barago bide bat e, bestelako aurratzeko eta esateko abitu da ba, horre meretzi du nire bintzatoren e, naiz. haiz. E, nik oso planzerra hundiz oroitzen dute, bueno, ba ama eta reba eta nola erot egoten ginen, irakurtzen, ba, bateko xabiertxo liburua, e, xaka López Mendizabalek zeindakoa, eta anagartzen ziren, hain bat e, e, ipuin, eta nik oroitzapen hori badaukatozo oso barneratua, eta gero, ba, bueno, ba, guain egin plazera hundia da, eta txegin hundiz bizitete, bueno, bi harbezela, ba, e, bi ipuinoiek bandaren laguntzaz, ba, kontatzea ez. Ba, doni gozatu, eta <coughs> proiektuak aurrera begira ere izan ditzala beste saio batzuk, alezpada beste modu batean, e, dena dela segi ipuina kontatzen. Bale, beste horren beste, eta <laughs> zuek ere bai, ba, izan ditzazuela, horrelako espazioak eta guneak, ba, bueno, ba, e, berori baita ere gozatzeko, eta eskarrik asko baita ere ba, zuene tarte hau ere, ba, guri eskintze gati ordu batean zumarraako zela hiarizti, aretoan, ipuña eta musika uztarduta ondo ondo pasandoni ondo pasarazi Zude <laughs> oh, oh. begi aratzak part Itxastan badaren keaba imaitea Kafe bat ardu kopa bat Zude begi aratzak part, Ittan badaren kea bai maitea. Borde... Gonbidapenak banatu dituzte eskoletan gonbidapenak banatu dituzte musika eskolan eta gonbidapenak banatu zituzten atzo zazpitatik zorziak bitartean. De... Ez tak itxreari geitztzen den, nahi iizanezker badaezpada ere bihar hurbildunaiko bazenu ordu batetan itzzo orrdu. Zumarraako zelai ariziaretoan. Noo galtzen da. Zaitzaltzen da, da, ematen da... De... Izan ere, enork ez maite ipuin bat entzutea? Berdetzen da, taitzultzen da... Gure barnean dago behar duguna... Gure barnean dago handi tasuna eran soan bihotzaz betaurreko pitzatuak jantze ditu begirada isolatuak, arrakalez beteak ditu kristalak, eta begiradak ikusten duena, puzlea bat baino ez da. BPS eta erdikoa da puzlea, eta denbora, erdi horretan dago kateatua, beste BPS-en arteko amildegia bere sakonean zulatzen. Ezinbestian eroriko da. Ezinbestian irentxiko ditu puzleak erraz egiten dituztenen beldurrak, ezinbestean galduko ditu erlojuak eta noizbait minutuek euritan elurtzeari uzten diotenean amildegia zulo bihurtuko da orduan ere ezin bestean ez gabe, eraikin eroriak dirapuzleak, puzzleak berreraikiarren lurrari emanak jarraitzen dutenak eraikin eroriak diraitzak, poesia beste zerbait da, ezin bestean. Gaurrona etortze egokitu da, zer da unhaik, larun bat goizetan ezin bestean egiten duena. Horain ume hazaindu, hasteko hori. Beti dago zerbait ezin bestean egin beharrekoa, ezin horiek, ezin dira ekidin? Nik uste ez dela, gomeni eki iteare, ez da. Ezin egiten dira mila gauza. askotan inkonstienteki, kontzienteki, baina ikusten dute, e, utzikin martza ezinbestean ezin bestean etortzearen. zuriak izutu nau esan ez, arzten dali buruko lehen poema. Beltzak, zer sentierazten dizu? Betea, askotan, eta bildura bestetan. Eta ezin bestean, ze kolorek behar du unairen begietan? Hor izango nuke. Adibidez esan beharko nuke beha saindarra dela, gaztea eta informatikaria. Adibidez, esan beharko nuke gazte txoa idatzi egiten zuela orain ideazteari heldu diola berriz eta aita dela. Adibidez, esan beharko nuke, ez dakit, esan beharko nuke? Unai bastarrika aurkezteko orduan, esan beharko nuke ezin bestean? Bostot esan dituzula klabeak zen dira, informatikaria, idaz leagatzutan eta batez ere aita. Unai vasta rica caixuta ongi torri takara. Eskerri Urruzunok garei batean behintzat, gazten artean sari oparoen zuen e, lehiak eta zuera izan zinen unai. Urruzu notar, zertzen idaztea una irentzat, amazaz piurte zituela? Galdera, huna. Bueno, orduan, bak, sari ketak ziren oinarri edo elburu edo bat ikbat eskola eztik bidearatetako zerroa izan ez da. Iaudazken egin batera, atorten zen, behar segin gohiazan eta, orduak egin martzinen eta... Ni gustatu idaztea hortara bideratzen genuela ni bentsat bai eta nin inguruna ikustenoratik baiets. Gerora ibala agian egin daitezke bestelako. Analisiaak eta irakurri izan ditut idatzi eta ni gustatu bazituela. Bazuela beste zerbait idazteak ere garaia hartan baina igual ez hain Austria, Eslovenia, Venezia, orduko bidaiko oroigarrerik gordeta bai etxean. Estu da la liburua, ba, eh lan guztia biltzen zituen liburua ba, sinatua. Nunden ez dakitun jauzatetxean, gure zenotxean dela. Eta haien ondoren, edo haren ondoren, zer gertatzen da unai eta literaturarekin? Unai eta idazketarekin? Idatzi arekin, edo idatzi beharrarekin, edo idatzi alarekin? Batetik ikasketak, ikasketa teknikoak egiten asinitzen laur duan, idazten jarraitu nuen, eh? Noguan dute maian idazten duela, edo zen tokitan, e, e, apuntetan, uste, turte paregatan askoi datzin nuela. Baina ez dakit e, ikasketa baien edo beste zerbaik eta batez ere uste nola e, nolabait heldua izatea behartu gintuztelako orduan e, literatura ez nuela ma, om ditxo ikusten nuelan eratzeko muguntu hartan. Ze, egia da aurrekotan lehiaketak, eta guzti hori, eta baziren gero leiaketak, baina jauzi om ditxamarra, edo bildurra, edo agian... Idaztearen arrazoiak ez zintu laurkitu. Ez dakit. Oezo ondo dakit, Baina pixkenak e pixkenak haultzen joan zen eta erabat, ahortu arte. Izan eri idaztea zer da? Idatzi nahi izatea? Idatzi ahal izatea? Idatzi behar izatea? Nezatzako askotan beharra. Beharra, e, arrazoi askotarikoa. baina gehiinetan nire burua behartu ikidazteko. Bedo zunia itzaki hartuta. Eta uste orduan dala idaztea. Naia baina gehiago agian, nik idatzi eta akero gozatzen dut. Aurretik agian gehiinetan sufritu. Asko pentsatu, e, hau idatziko dut, beste idatziko dut, baina ezta nahi eta desi bat idatzi idazteagatik ez. Denk gehiago ba, elburua jarri, markatu eta hau idatzi behar dut, ba, idatzi ingo dut. Eta e, gero, orduan maik, orduan gozatzen dela. Denbora arte bat pasatzen da eta bergarako idazle eskolan ematen dezu izena? Zer topatu nahi zenuen? Zeren bilazen biltzan? Bara tarte luzea, barruzte eh, ma, ustez basatu zirela. Zer bilatzen nuen, eh, bueno, eh, izan bikoteak eranimatu ninduen, bazekien manuela hori, or, arrantza hori, ez, eh, noiz baita, eta eh, nire euroari er, esan nioen, eh? noiz baita bultatuko naiz. Baina egingo gobitu beste gozatzu bagian, oka zeltasunenekin lotuta hoga darrenak, ez, kirola, bestea, irakurtzen jarraitu nuen, baina bueno, beste munduko zera gabe. Arantza hori ba nuen, ma, idaztea ebultatuko naiz, gai naiz eta gustatzen zait. Eta, ba, bikoteak animatuta eta bueno, nuen ma, orain edo sekula ez. Ordurako espero genuen helengo alaba eta orain egiten ezpagutu egian gero raza izango da. Eta egizan usatzen asmatu, asmatu nuela eta bilatu egizan ez duen askori bilatzen nola bainere burua behartzea edo berrizare horretara jartzea. Ez idazten ezpagutu egiten trebatu gabe, ezta ez errosa idazten astea, eta nukzat, balo izan didala hortarako. Bilatuak aso ez, baina zer da, espero ez eta urkitu zenuena, zer topatu zenuen e, bergaran, idazle eskolan? E, agian, irakurtzeko, irakurketa kontziente bat, e, ideni, jakikaztea. E, espero nezakean, baina, egizan, Bi urtetatik idaztea bai eta liburu bateratzea. eta Gauza asko onak, baina nik uste dut e, zer irakurri da nola irakurri hori noretzat izan da. E, espero eh, Hainbeste esperotzen duena eta meten hauena. Eta zerrik du? <coughs> zer daura intxe idazten jartzen zera momentu ditan e, kontzientek esaten ari entzun nion ba? Edo ari ikasi nion ba? Edo irakurri nion ba? Eta saiatuko nahez antzeko zerbait egiten edo praktikan aplikatzen? Eskotan galetun ere buru gari hori, eta uste dut oso kontzientea naizela eskotan, eh? baina bai, bueno, gauza teknikoetan agian gehi hau, ez, pa puntuazioan, eta denolakoan hortan bai, hortan goberatzen naiz, aste naizena bai, hau esan ziguten hola hoeto, edo arek ura esan zuen, edo bestea, ez. Gero zortea izan dugu, ba, egiteazileak izan ditugula, irakasle eta... Idazleak ez urra raizkoa direla, ikustea eta behien kezkak eta behien arazoak eta nola esaldi batea arazo birtu daitekin hori ikustea askotan nol eh, gerturu urbildu ikustea urbildu iten dizu idaztearen beharen eh, arazoa eta kompresutasunat. Orduan ikuste dut idazterakoan eh, dakit, eh, referente horiek ikusi eta nola egiten duten ikusteak laguntzen duela. Igual ezain kontzienteki hau horrela duzu esaldi hau bestera batera da baina bai... Benentxatu, esaldi bat hitz bat bera aldatzea lekuz garrantzitsua dela. Hori, uste, tortan bain ikasi e, duela hori. Irakurtzeren garrantzia, joxelu iso tamendi noiz, nesko burilozen, nuen? Espaldi, espaldi. Nik uste, bueno, e, institutu garaian poesia idazten asi, nik uste, eta masakia mazazpeurterekin lehenengo poema idatzen, nuen, eta hurra saritu izan zen, eta orduan esan, Agian hemen eta orduan hasi nintzen poesia irakurtzen. Eta otamendi eta sarren egin diak, bioiak. Izanite ez, moesterik ezagutzen, halako ezagutza izango noenguk euskal literaturaz. Zerbait bagenekian, baina poesiat gutxi. Eta orduan ezagutu zen, eta aldi berean, eh, Deabru aktuatutako musika taldea. Eta haren poema musikatutako batzuena beste ikurtzat edo bueno, mintzat ezagun honetakoa. Eta aritiraka aritiraka, ba, azkenan ordu lako bazituen liburu desente idatziak. Eta frustenak eh, janituela urte oso motzean eta geroztikor izan dut. Azkoa multatu naiz eta gaiesan urte agor eh, leorte urte hoietan irakurri irakurri duanetan hautamen irakurri izan dut. Azkoetan erresagoz eh, hitzaialako edo banekilako ork, nahi nainuen aurkituko nuela. Eta orduan urte asko, teasko. Gaur eguzkia daukagu BT bete betean baina gaur ere euria egin du. Bai. <laughs> Euria askotan aipatzen dut, zaket oso zaket irudi simbolikoa izango da, askotan erabili dodan euria, zaket asko gustatzen zaileioti begira bertan bustita mendian, kalean putzuak. Zaket euriak badu hori eraldak eraldatzeko gaitasun hori, ez egun lehor batetik Era bat buztia den egun hortan den aldatzen da, ez da bakarrik aldatzen fizikoki buztia dagoela lurra, beste asko, gauza asko aldatzen dira, ez da, negua eta lambroa, ta, ez da, niretzako asko esan nahi duena da, igual batzuetan gehi erabil, erabiliko nuen, ez, baina bueno, ez da, niretzako garrantzitsua da, eta, egizan, otamendiren poema hartan askotan goberatzen aniz hortaz, ez Huneik e, ez dakit musikaze formatutan entzuten duen, garaibaten akaso kasetean, gero zedean, e, kantu hau raiatuta, pitzatuta, arrakalatua dago e, unairen kasete zedeetan. Hago uste du zedean nuela, eta zede bat uste du denunen, raiatuta galitzu zela. Baina, endurin laguna eta kuari hau ekiparra egiten dutea, bestionekin zen bat alizentzu nueten duen. Bai ez da musikalkire ez da beste munduko ezer e, Bi gulte amaten ditu eta itzake, itzake gutxi dira ez Baina bazuen zer baina asko esan ahizuena Eta agian e, Ez da kit e, no, Itzapenean gatik edo aldartearen gatik e, Esan ahi ezberdin abiatzen izkion Ez da berez poema oso Zehatza Baina arte asko itzun ditu irikita. Baina ez da errazen eta Besti onekin asko zobea Gaur ez zaitu tikusin Ez dira azdu etu Eta orduak zurekin Bezala eman ditut Kamaitasun azetan Eri hotza zitzen dugu Ta tximele ez dakite, bakarka idazten jartzen garenean, eskutuan e, idazten jartzen garenean gerori kanporatzekoan edo erakusterakoan beldura sortzen dira edo zalantza sortzen dira ez da berme txarra Mirena Gormeabe, Jon Cortazar eta Castillo Suarezek enbandako sariaren atzan zure poemak zure poesia dagoela ikustea haiek onartutako, haiek saritutako, haiek aukeratutako izonda bai, eta aurreneko izateko babes handi ba es sari hori gabetzen, tzen iblurik izango ez dakit orain hemendik urte datuta da en lan hau galdu horretan izango zen noski baino hortxe zen eta batean, patean sari bat jasozula jakitea babes horrekin ez azkenen epai mai horrekin ba, bada baduleku bat aurrera egiteko ezmo bueno e, batzuek intzat baluratu dute hau, ez? E, zergatik ez? Ze bildurrak, gero, ala ere bildurrak izaten dira, noski, arkitea datu agian idatzi nuenean ez duenik liburu bat egiteko edo liburu bat plazaratzeko asmotan idatzi. Nola bat, e, oso epe motzean egin nuen, idatzi nuen, eta ez nuen, ez nuen imajinatu dure nengo, aurkeztuko nintzen ere, ordoan gero bai bada astentzara pentsatzen, jo, eta hau, hau, arkitea datu da, nik emene esaten ditu denak arkitea datu dira, edo eta agian, orduan hasi nintzen lanari bueltak eta bueltak ematen da, pentsatzen edo hausun hartzen zer esanuen, nola esanuen nuen baina bai, e, azkenan noiz baitz jauz egin behar da eta egizan e, eskutik eluta erraxeago jauz egiten da Arrakalak izen burupean bidal izen nuen Blas de Otero leiaketara zure poema bilduma orain aztuli buruak arrakalak izen burua Garbinoen hori izan hartzula izenburuak. Baina, bada beste liburu liburua te, gotzon barandiarenena, eta gani, irakurria nuen, baina, bueno, izen burua gogoratzen oso txarra naiz, eta nintzen hasi ere egingo pentsatuz gainera, eta sairaziko nuelaz, eta orduan, etorri arazoa, aldatu egin behar, aldatu egin behar, aldatu egin behar, eta ibanekin izenburua berez hori izala, eta hori izan martzuela. Bultuatzen manizkio nola, beste jolas batzuk egin ez, eta baina, ez nintzen hasetzen, Eta gero azkenen baitzenburu aldatzea tokatu hart tokatzentzenez eta banekienez nolabait sentipen orokor batentzat oro har liburu guztian ikusten neukana beintsatzen ezin bestean idatzi nituela atera bernituelako. Orduan oke irutuz zitaian izenburu hori. Azalari salari begira jarrenez. Itze lurtuak bakarda de isolatua denbora izoztua argiz piak eraikin utzak hoiek denak bildu nahi ditu Zer, Zerre... Adirazin du, liburu horrendik, zabaldu ez duen ari zer ardirazin nahi dio e, liburuko azalak. Zer topatuko du barruan? Mm, ba, er, eraikinen ondarrak, e, lurra hori neko presente dago, batez ere eraikinen ondarrak eta arrakkalak ondarroietan, ez, hor... E, Eta irudi bat banuen buruan nola bat eh, azkenan sinopsi bat idatzi bat esta, io, lanari ez, edo poema bat sinopsia eta bueno, sinopsia ingesaiatu nintzen eta sanu endamen dago barruan ez, eta ez da herresa ez da lako onaiko fragmentari bada poema bat da, poemabat, eh, bakarra da eta beste dozien kontestu tan ere funtzionatuko lukela orduan eh, garbi nuen nola bat idaztera, idazten asterakoan manuela irudi hori ez eh, ere ikine horitako ere eh, ondarrak, eh, arrakalak Beti liruatu izan hauen gauza da, Ez, e, nik ezagutu, bueno, e, aita baserrikoa gudut, baina ezagutu da baserria hildako ilda, baserria izan da beti, eta hemen mutioan, gainera, eta arrastu asko dituena, e, urte askotan gizakieak egindituenak e, oso agerian gelitzen dira, baina sasi artean, eta galduta, eta erorita, erdi erorita, eta batzutan zaila da jakikia zertzeo gonorrez. Eta irudio hori oso indartxu eta askotan idazterakoa maur maoiekin goratzen nintzitzen. Nola eh, demorarekin urtea junaen, no, erort, pixkanak erortzen joten diren, arrakalak sortzen diren, zabaltzen joten diren. Eta nola bat jea eh, azalean ere hori eh, kustaraztean hain nuen. Eh, argazki baten apustu egin genuen nik eznekien iz, manekin erraztala izango erraztaz, eh, irudio bat bilatzea. Egitoreak eh, esantzidan, eh, bueno, elurrare bai ez. Zer, elurra askotan azaltzen eda, elurrare badu irudio indartxu badaa. Eta positibo otasun horirea egeitzeko eguzkia. Eta zorte izan zuten, no, aukitu zuten argazki hau. Eta meta, niretzako, denetik entzun dut, onak eta txarrake balorazioa, baina niretzako onaza, e, gustatu zaian hori indarra zuelako. Eta oso kolore gutxirekin nola adirazten zitsumen gauzak. Ez ere ezina da idaztea, Ez ere zik ariketa, eta zenen utxala. Eseresaren evidentzia argiaz idaztea. Puntu eta juntagai bat nahikoa direlako ezer resistitzen dela adiratzeko. Idaztearen ezerezas idaztearen ezerez autxala. Esangabekoen zerrendak evidentziaren aurrean, adirazi erreinoan erreinuan ezbaitago argirik, ezeresaren idazketa egindako tesi astunegiak, baino egun neurituetan neuri ari zuela idaztea bera, euria erori egiten zelako eta gu Gara gardozko euritan blaitu ginelako. Idazteaz aspertu den idazlea. Ezer izen onduak jartzeaz go gaiturik. Zirriborroak idatze genituen ezerezaz, eta idazteaz, eta idazteaz, eta ezerezaz. Testu guztiek zuten asiera bera, gaur ere guztia sortu da baina euria egin du: Idaztea eta eza, zerbaiten eza, zerbaiten eza idaztea. Idazteaz aspertu den idazlea. Eta iratik hartu eta puntatu entzen horretxuri batean. Idazteaz, aspertu den idazlea. Aspertzen da, idazlea, idazteaz. Nik uste, baiat, e, badirela momentuak ez. E, ez dakit zure burua behartzen duzunean, edo hau idatzi berta, eta idatzi ez dugu gerrik plazer ez egiten, es, askotan idazten da. E, askotan e, dere lanbidearengatik gaitik aletzen idatenean, eta jo, nola da posible, Informatik, informatikari bat, li, poesia idazten, eta... Baina gunero ari gara idazten, eta aztenan ezgin gala oso kontzientez, e, idazten duguna ez tala zertan e, elburu poetiko edo elburu literarri bat ekin idatziko. Azko asko idazten ditugu eta zergatik ez dut zugotatu barrori idazten ez da. Eta, bueno, e, poema ontan ez zer ezan uen oso referentez, ba, zerratik idazit, zerratz, askotan idazit, eta idazitakoan paper baten gelitzen dutak kito. Eta, eta norbetik irakurtzen badu hainbestian, baina askotan hori ere ez. Egoaz, segun goaz, akarrontzira zuzenean, edo ordena gaiuan suprimir eman, eta agur, idatzetako guri Eta horrek ematen ditu galako, eta kit, askotan uste gu, idaz, idazten ariaren ari dela, izugarrizko garrantzia duela, zaina izak ere eman dezakela, resiko, eta orduan bueno, kezka horire izaten dut, e, pff, eta kit, batzutan idazten hasi, eta zer talako harina izazten, ez? E, zer, zer guru dut, egoaz, askotan galdera hori ez egitea, obeda, eta idaztea, uste dira. Idazteaz, idatzi du, unaik? Asko, asko idatzi dut Agi, Askotan, e, konturain zemartan nik lan hau eginei nuela Eta poem asko, demora ba, oso gutxian idatzen nintuela Eta askotan egual nere burua gehi behartu nuela Eta kontatzen nintzen, asten nintzen ean e, jo, Ainbeste nuen presente idaztea Ba idazteaz ditze idazten nuela Gerora ikusi dut, e, autoreasko gehiatze dutela hortaz Eta liteat, asko dagola ingorren inguruan Zaintzuk utzutu badala azkenen idazlearen e, tormentu moduko bat ez da e, askotan e, oi idazten nahi zaio nola zergatik idatzi du zerrez hau e, ondo zegoen hitza hitzeekin burrukartan ez eta askotan poema askotan horta zi idatzi dut. eta idazleak hartu ditut gogoan edo hitzak eta eta bai askotan ateratan gonza bada Leningo pertsona, zuka, ika distantzian gerturago distantzian urrutirago Bai, horrekin jolastu nahi, askotan beldurrogatik egin bai, azkotan e, zu poetiko hori eta azta gileleengo pertsonara bilibarrenan zertu, nola bat jaldendu, nire buru handik, eta beste ikuspegi batetik begiratu, azkotan poemak erraza batelatzen ziren modu horretan, ze azkenean e, autozentxura moduko bat ere sufritu dut, e, egon e, aiz, hau idatziko, zutidatziko, nola idatziko dut, askotan nahiko trebia lazana, baina e, pertsonak igual mingarri egiten edalako, ba, askotan poema bera e, personalatuta beste batzen, edo beste batentzako baliozatzakean. Hori <coughs> askotan egiten. Itxura zunai, eliburu bat zabaltzen dugunean ikus dezakegu poema bat, ari forman, e, urjauzi me baten forman, beste batzutan ikus dezakegu narratiboago, beteago horria. E, unaire nean, beteago ikusi dugu horria, ikuszen dugu horria. Ez ta, ari utx betea izan arren, e, ez ta ari txobat. Bai, eh, ba, masken berria da, eh, zen poema gaitzela koen kontu da luzeak, sustan ez da arrasa esaldi luzeekin eh, ondo orohiltza poema bat. Gerora pasatu zait gainera edizioarekin, hori dut. Ustean hartu, sta un bat, edizioarekin esaldi luzeagoak zirenak ab laburtu beresten ditut dela eta orduan nolabait poemak ere eraldatu egin dira eta badakit, ma, oso mora gutxea inbarri zanen hori, egun pare batean nola baita aldatu egin barduturain, eta jonezako garantzitsua zen esaldin osotasuna eta azkene nola baita dira, pilatuago e, momentuan, fenitzen oso guztura helio, baina gero eura irakurriz eta jendeak esan nahiko, nahiko da, dira nagatik naiko osotasunaen gilditxu dira, baina bai egia da esaldi luzeak maite itu dalaz e, esaldi takete, bala moduko atzu eta esaldi luzei xamarrak poema, ola, gehi Kit, eh, arindu gabe argaldu gabe, gauzak esaldi eh, luzetan esatea. Horri zuriari beldur izanik unaik zerreg egiten du. Buruz pentsatu eta baduenean, orduan jarri horri zuriaren aurrean, edo horri zuriaren aurrean, denbora pasa eta denbora pasa eta denbora pasa beteala denbora belttu arte. Denetik egin dute eh, izan dut, eskuetan ba, e, kotxean lanetui bueltan edo zerbait pentsatu eta gutxu, eskomo bi zerroaldi eta gero ura hartu oinarri eta idatzi. Hori gutxi gutxitan, gutxi eh? normalen normalan egiten zaite edo goan izaten dute. Niageienetan ikuste tola esateagatik, horri e, zurian aurrean jarri eta idatzi eta ez egon e, e, zai edo zer gauzararekin hasi idazten. Gero izango da, izango dena. Agian hasera hori ezabatuta ja gertu egingo da, baina Ez dakit inguruan dudan zerbait jartu eta idatzi. idatzi. Ze zorri, zorri zuriari, zorri diot, diot, ez azkenean horri zuriari izu horrizko bildurra diote. Metin zan diote, ez bakarrik literaturan bestelako lanak itxan asterakoan horri zuriotek ust, ustasun hori bildurgarri ikentzaitu. nahiago dasi idazten, betetzen, betetzen, betetzen, betetzen. Eta gero ingo duin beharrekoa. Eta horri zuriaren gaineko zirriburruak itxusiak onbendira ez da? Habe orde idatzi eta ezabatutako batutako ura ez da zela inork, nabarik Bai. Bueno, eh? sa. Er, papel zuri solidi fisikoarengan ah. idatzi edo ordenagaioan idatzi. Zehurturadune. Ordenagaioan, ordenagaioan. Eh, len beti iskuz. Bueno, ordenore, ordenagaioekin etzenan etzegon aina razta, Baino eta hasi nintzen lako cuaderno txiki politoietako aterosi eta bueno, hemen idatziko dut. Hala iaz eskola ala xantzi, ala xantzi guten eta konturatu nintzen izugarrizko esfortzua zola niretzako zertarralako. Zertarralako pasa dut denbora pentsatzen orain no, hartu hartu cuaderno idatzegi mar dut. E, ezin dut, horra ezin dut ezabatu ez denetzako azkenan bueno, igual informatikaria eta mundu berotan askoibitzen aitzelako oso da hartu eta bestea pasa e, e, bertsioa gorde, beste baten gorde aldatu, moldatu joan hori gabe hendik ezingo nuko dion txei datzi orde Lagoibolaren belaunaldikoan haizni. Iratxe eta mirakuluzko bolaz azia. Iragan lausuaren kanala utatu dut da bela inoak, eragozten dite zer bere iztea. Umetako oroitzapenez gozitut telebista apara Kolore gorriz, fuksiaz, dotoreziaz findua. Libre naiz goku eta enparauen oinordeko izateko. Deserria sentitu dut, telebista piztu eta arrotzak zaizkidan irudiez bustitzean. Belaunaldi bateko parta de, partai de izatea bera baita, iraganaren deserria. Dragoi bolaren Belaunaldiko agaragur, nahi? Baila agaragur, bai. Poesian dena sartzen da, norbera den eta norberak sentitzen duen guztia sartakek poesian? Nori, mo, bueno, autua da, norberak era bakitzen du, noizidazten duen zergatik idatzen nahi duen nori, eta plazaratzeko asmo badu zergatzen, zelbrurekin, plazaratuko duen ez da. Ni nuke aurrek esan dut ez duela liburuak idazteko e, liburu bat plazaratzeko asmotan idatzi. Orduan, eh, bueno, e, egian, da, get, bestera batera igual ezun idatziko edo bai. Baina bueno, e, belanaldi eta guztia hoeta, ze dragoibola eta ez da que noretzako elementu hurbileko elementu batzu sartzea poesia berdote, batean ez da. Askori arrotza egiten zaien mundu hori ez da la inorrotz eta hitz egiten duguna ez da la, beste mundu batekoa edo martekoa. Zer bete karri irakurtzeko? Bai, bai. Zeu keratu dezu? Ba, pff, zalantza izan nuen, ze poem, poema, poesia, poesia, liburu bateko zerbait bete karna inuen, eta e, liburu bat ono gehiago irakurtzen nahi nahi, ze da liberean, bueno, poesia korri duguna, e, poema bakanak idazten, e, irakurtzek, ba, bueno, poesia liburu askotan, eta baina, bueno, azkenean, e, aspaldi irakurri, bueno, iaz irakurri nuen e, liburu bat e, karri dut, inigo, astizen, baita, ondak, ere, E, Garai hartan asko markatu nindu eta idazten dezente poesia idaztena nintzelako, eta jo, agian, ez dakit, e, euskal poesia egintzen, e, nola bat, e, best, ardi beltza esan barruan, baina beste bat, proposatzen duen e, idazle bat elako ez. E, nola, jo, hitz, esaten nintzen ez, urbileko hitz oiekin eta elementu ezain simbolikoekin, e, gertuko lurreko hobekin, e, poemak e, benetan nolatak jotzen dituen, eh? bestebetimo bueno, poema decente de, de, ez berriazke batzu baditu bai nola be pizka bat e, intelektualagoa kedu honalakoa baina beste batzu baditu oso elementu bakar bat hartu alkia maila eta horren bueltan nola osatzen e, dituen poemak eta ni geisan e, momentu hartan izugarri gustatu hitza dian eta tartekatuta bultatzen naiz, irakurtzera Baten bat emat aukeratu duzu bai Ba bi nituen bat motza eta beste luzea ez dakit Ba biak bota biak, bat, bota biak. <laughs> Bueno, Zitzen burua da, oraindik, baina jadanik, aito nahi. bere berelekuan da, eta erlojua eta toaia, eskuia eta zerbieta, gurpila aukia, etxeko eta kaleko arropak. Dena dago berelekuan. Kasik oiartsunak, ez du oraindik. Kasik, kasik oiartsunik, ez du oraindik, baina jadanik bat gutxiago gara. Eta bestea, errautxak. Eriotzaz ari zara bazkalon doan ama. Zure erriotzaz eta nire az ere bai. Ze zure errautxak non zabaldu badira zinaian zabiltzala, normaltasun beldurkarriz mintzozara, nire existentzia aurreko erriotzan modu hartaz. Arritut ea zaitut, gainontzeko aukerak isildu eta urbasa aukeratzen. Arrazoia datoz gero. esaten didazunez, nire esaten didazunez. Ha izan zinineten beste eedon nominooz oriontsuago eta han egontzineten, denak Ez daukat beste lekurik nire errauak zabaltzeko, bare ari zara, bare egi Zure egunik onenez ezerreztki dala ohartu naiz kolpez, Ni gabekoa direla zure egunik beteenak eta zuekin batera han egoteaz hasi naiz fantaseatzen. Gogoan darabiltzun nire jaiotza aurreko egun hori zuekin batera paseatzeaz. Izketan eta laino artean. Kontatzen duzunez, elkar doidoi doi ikustera helduz eta gure kontuak ez beste iparri gabe. Ohartuko altzinateke nide presentziaz ama, ezagutuko aldinduko zu semetzat, eutxiko altzenioke ni izateko aukerari, baita ni ezagutu ondoren ere. Bat gehiago nintzateke agian itzebaren eta zure artean, bat gehiago urbasan, gu eta besteentzat kotzinatzen. Amonak zure bitartez pasatako patatak zuritu zurtu hala,zerergaia ongi ulertzera iritsi gabe, baina ni ere zure zerbait, zure zerbait handi horren parte sentituz.: Iu hasti zen poemak honai baztarrikaren altan. Zerritxearen barnean, sartu naiz hatzera, zuek utzi aztarna, haiek bilantzera. Jantzia... Arkatzetako grafitoz ere ikiditut esapideak, bolalumagorrietako tintaz busti ditut ideiak, eta ene odologorri zizkiriatu ditut itzok. Hoiek unai bastarrikaren hitzak iratiren nahotxean, e, unai e, datozenak etorriko badira eta etorriko dira, pentsatzet, e, ez dakita baiaren idazten ari dotezaren, datozenak nola idatziko dituzu? Edo tortzen ari direnak, nola idazten ari zara? Mm, gorriz ez. E, azko, ez, bueno, intxe momentuen ez nabil, azko, ez dute buruan, bueno, idazte mintzat ez nabil, nahizan baditu, dan probitu, Txuen batzu beste buruan, baina ez dute ez dute idazten orain e, demora faltagatik eta, Baina egia da urten, urtean idatzi ditu da bla, poema batzuk eta oso-oso ezberdinak direla. Ez takete, nika ez takete lirunekin nola baiteko fase hori itxinai nuen eta eta bestelako bideak alkuitu nahi nituen idazteako garaian ere. Eta oso, ez takete ezberdinak, ez direlako izan ere, direlako azkenean eta zutuzte hola tonu antzerako ere beliku dute seguru asko, baina bai da izki gorriz eta sufrimendu inguru hori irabat bat zertu eta bestera baterakoak direla. Ez da gitarra xauten, e, poema bilduma batetik, idazleak berak, berak idatzteko poemen artean bat aukeratzea, bat aukeratuta irakoreko diguzu, agurro esateko. Ba, Zeratuko gara bat hartu. Udazkenak aizu ezer li luradua Horrela bizitza bizitzatzen boralekuko gortu zaigu hartu orduko. Uda berria metxezkutuko Poemak eta hitzak. hittzetan ihartu naiz. hitzetan behartu naiz. hitzetan deserrirtu naiz. hitzak ztenea dizkiide, hitzak ez dira berritzen nire agotan. Poema eder bat idatzi nahi nuke baina hitzak ez dira hene eskuetan pausatzen. Badut errezeloa, haizeak eraman duela hene poema, aizeak barraiatu dituela nire barneko hitz errenkadak. Ez dut poema hau idatzi, baina da. Ezin bestean, unai bastarrika, ere narrigitaletxea. Etxearen barnean, sartu naiz hatzeran, Zuek utzi astarna, haiek bilantzera, jantziak kargazkiak, zurek... Unai mia, mia Pozten naiz ez dakite zenbat urteren bueltan, zenbat pasadira. Esloveni, Austria, Benezia, buelta oren mangen honetik, erkarrekin. Na, haztakit, ba, hamalau magoz turte. Pozten naiz, hamalau magoz turtean, hemen txema inguruan elkarrekinaritugera yeah, no, dago. Esker kasko, eta segi, euri artean kantari. Min esker, jo. Zorretxonetako isilta sunautzi bizi delan senzitu ezin bestean poema liburua Unai baztarrikarena ere narkitaletxek argitaratutakoa. Habendua heldu da berarekin hotza gaua luzea eta egun motza. Ez zautsizitzaigun bihotza Zure bila etorri baintzen eriotza Arrezkero humezurtz gabiltza mundu da ba. Utsunea ez talizalde ba. Azaroan zuaita ama abendua. Azkenak aizu ez erli juradua Horrela da bizitza denboralekuko Uda agortu zaigu oartu hartu orduko Uda berria dugua metxe eskutuko Ustez nahi dua inoiz ez dela elduko Iakiteko modu bat Mandiotik, zaldibiko kixkurgunek babestutako tartea Baserriko produktuak eta oiko platerak kombinatzen dituena Gazta eta basatxarri produktuak ere, badira Larraitzera bidean, ara larko benta Kiskurgune Iakiteko modu Gaitz barakizu aspaldikoa degula mendigain bat egin eta mendigainean bertsoa auzteko oitura. Taurreko batean e, blogean kontatzen bertso hori egiteko ba, modu ezberdin edo baditugula bat gainera egiko eta orduan hasi bertsoa pentsatzen. Baina okasortan presionek ondisa marra izanen momenta eta denbora tartemugatuan bertsoa egin behar eta zuinguruan ez pasabiltza behintzat urdui xamar jartzen ez, eta batean bat albuan sei zehi azkero benga iratita, iratita, moitu iratita, ba, ez dakit ez da modurik onena izaten. Bigarre modua da gora goazela bertxoa pentsatzen haste baina batzuetan bidea lehenago bukatzen zaigu, bertxoa bukatu baino lehenago bukatzen zaigu bidea, eta lankide batek esan diturrein guan, ez dakit ba, irati bosu mila metrekomendia daukeratu beharko duzu luzatu bidea edo joan polikiago. <coughs> ta hirugarren modua da, ba aterpean logitzen badugu bezperan, ba mendi alturen bat edo egin eta bezperan aterpean logitzen badugu, ba badaki uaterpetan logita ez dela, oso erosoa ta lordua baino gehiago esna orduak izaten direla ta esna ordu horiek entretenimenduan pasatu behar eta zen ratimen entretenimendua gori, ba urrengo egunean mendi gaina utziko duzun bertsoa pentsatzea baino. Lehen jose kontatu dugu, pasain asteburuan buruan izan ginela, eta gaua jelurseko aterpean pasa genuen eta denerako hastia izan genuen, e, ez dakit, kasualitatez edo bederatziak eta hogeian hogean sartu ginen, bederatziak eta hogeita gozterako lo hartuan nintzen, amarrak laurden gutxitan esnatu, eta amarrak laurden gutxitatik amabioi jartean edo esna, nahikoa demora tarte bai bertsoa pentsatzeko. biaramunean gainean hotzaingo zuela eta kasua ize ibiliko zelda eta askaso denbora askorik ez genuela egingo medik gainean eta bertso ondo prestatuta eraman genuen. Gero Gerro gero denbora da de dagin genuen e, izerik ez eta temperatura ere ona eta denbora tartbikaina pasa genuen gainean, baino behinzaal lasai bertsoa eginda, da bertsoa prest antxe hiru mila hiruunda hiurogeitau metrotan uzteko men bueno, ulertzeko bertso ulertzeko ba aipatu poset eh pirinetako mendin artean e, ba bigarren altuena dela ta piskatik dei horritiraka hauxe sortu zitzaidana pirineotan aneto eta perdidorekin batera Posetxinguru zoragarriak, baditu mila aukera. Angelor ustik gora gustora, urratxe zurratxaurrera. Naiz eta izan zilarrezkoak, izenata altuera. Zure baitako taupada artean, urrezko sentitu gera. <tipen> Arrizku eskilarak pasada Kalturik nora ezea aurkitu zaitu Desioran... Bitz orduketz datorren astirako Bitz Osdiralean udazken kulturaleko behasen udazken kulturaleko bertsoltsaio izango da urtetan urteetan urtero urtero antolatu dezuna ta zuzegoi jartzen ari dukoz arau. Bai, eta ederra da, ezta? Sei bertsolari norrela jarritako gaien inguruan kantari jartzea. Norrarrituko dira bertso kantuan? Ba, dena gizonezkoak, oraingo hontan. Sebastian Lizaso, Igor Lortza, Aitor Mendiluze, Sustraikolina, Aitor Sarriegi eta Aratz Igartzabal. Usurbe zinean, iluntzeko... Amartar erdietan. Hori hostiralean. Horriaren hobaitamaikan. Ba, pero... Kantuan urko menai ari da. Bere garaian donostiako kaletan ezagutu zenuen zuk? Bai, eta txunditu egiten ninduen. Bere gitarra hartu eta... Antxe, bule barrean, edo... Udaletxe aurrean jarrita... Jende desenterakartzen gintuen... Euskal kanta, zarrak antatzen. Larun bat ilontzean, Lizarra austin izango da. Atango, Lizarra austin eta larun batean bertango izean guk ementxe urratean izango dugu. Galtuko dugu ean omdik nora da bilen eta aea, zertopatuko duen ikusentzuleak, larun bat ilontzean Lizarra austin. Ero aldiaren bugati nabili Marron eta terpetxeari dira kontzertu zikloak antolatzen eta kontzertu oietako bat urko menaiarena. Azalbaren batean, ijuntzean, lizara austin. Izango debutartea torren larun bat goizean ondazitze egiteko egaitz. Bai, gustora. Balkoak posez, jaiotzen diren leku bat ezagutzen du. Itzalak duero, zauriak oso, maita hasetzen zaitu. Lehen baino le, garaion entzako ez daugarriek behar ditugu. Zoran eta gukta, garaik ideo ez baitugu bestetxan pari. Ha, -ha. ha, -ha. Luma Lumatsurikoa naiz txori migraria argatik utzi nuen atzean ungaria vida egariak nau onantzekarria lumatsurikoa naiz txori migraria, argatik utzi nuen atzean ungaria vida egariak nau onantzekarria zein ote da udurrean daukadan herria Luma txurikoan naiz txorin migrarria, argatik utzinu enatzean ungarria, mida egarriak nau onantzekarria, zeinote da aurregan dakustan erria. Aritz erreka etxe txuriko baiara, aizeak lakundurri... Zeinote da aurrean daukadan herria. Aritz etxe, txuriko baiara. Euskal Herria izango da. Luma txuriko, txoria. Kasualitate ere, bada, gaitzen menon izango, jugu ez dakitu, milatik gora disko, kantu bat aukeratu taura. <laughs> Baina ez, ez pasatzen, nasain. <risa> Urren gari emango jote, ahorrot <risa> eratzunan. Bat beste aukeratu, garantzitxona agur esaten asmatzea, eta. Eta luma txuriko txoria zauritua, geratu da. badator bador berriz zaurituta dago. Bueno, que ya asken ecoliaingo de te. Ortea, eu kantu honekin asmatzen dugu edo ogur esango dugu kanturik gabe. I'm going ku ku ku ah. ku ku ku ku ku Espasto xa ku ku ku ku ku ku ku izango da. Bergaritik kanpo datorna. Ba, Ekaitz honekin kitjo. Bai, beharko Alboka disko aukeratu dugu aur esateko, baina ez dakit ba ez du agurrik esan nahi senale. Guzture ondela eta gehiago luzaruan jarraitu nahiko lukela saioak. Ala beharko? Eee, bueno ba, agur. Astea <laughs> ondun du pasa, izan zorion muxu potolobana eta esan doka datorna astean, larun bat ilontzean lizarra ustin urko menaia aukera izango izan, hemen dugu eta goizan ementsi izango dugu gurekin. E, ez dakit, kantu bat jartzena no, eta horrekin... Agur, eh, ekaitz, larun batean euria egiteko proeltatea uneko... Akasunek lagunduko ditu, larun batean euria egiteko proeltatea uneko berroita marrekoa. Igandean euria egiteko proeltatea uneko berroita marrekoa. Zer proeltate dago, asteburuan neuria egitekoa. Ez inbestian ez du zertan euririk egin? <laughs> zenbatu batu nahi. <laughs> <laughs> Euna <Begindeza> ega la euria, <laughs> musupoto logana eta aio... and Saitos play he with me play he will be play he with me play with me Ziren lekuak, kaleak, usain gozo galduaren ametxak Iri handiak, negar batean, bertanduen gabeziaren aurrea Plei buiz bim,